Bona tarda, són dos quarts de vuit i això és Ràdio Metropol. Bon i mal futbol. Això és el que es va poder veure dissabte en el clàssic entre Madrid i Barça. La paraula no va poder amb els fets, dos gols que traduïen el bon joc d'un equip que ningú sap a hores d'ara si guanyarà la Lliga, la Champions o bé si no guanyarà res. Però ni els mateixos jugadors blaugrà no ho saben, i per això, tot i l'eufòria i la il·lusió, callen. És molt trist veure com els que hi tenen les de guanyar es reserven en un gest d'humilitat, mentre que el gran emblema de l'obra faraònica se les dóna de persona alta, musculosa i guapa, insultant el rival i amenaçant els periodistes que dia rere dia han d'aguantar les seves fetxenderies i les tontillades de les fa fora i dins del camp. Avui és dimecres 14 d'abril de 2010 i aquí us parla Albert Segura en el 19è Ràdio Metropol de la Temporada. Aparcant momentàniament el 02 d'aquest dissabte al Bernabéu, aquesta setmana hem conegut que la Universitat Politècnica de Terrassa ha ideat una samarreta capaç d'amagar la suor corporal. Us proposem que ens hi acompanyeu amb aquest reportatge. La mateixa quantitat de suor que podem generar en un ple dia d'agost, a ple sol i a una temperatura de 30 graus, és la mateixa que pot arribar a generar una persona que pateix aquesta malaltia i que afecta un 2% de la població. Tot i que hi ha algunes intervencions quirúrgiques que fan que no suïn les mans o la cara, la suor acaba generant-se major quantitat en altres parts del cos, sobretot el tronc. David Caïsa, que pateix d'hiperhidrosis, va decidir que d'alguna manera s'havia de poder ocultar tanta suor i per això es va posar en contacte amb la Universitat Politècnica per tal de trobar una solució al seu problema. El problema el tenen quasi més la gent exterior que els mateixos patidors per dir-ho, et dona una mica d'inseguretat, et fa terit de cas de suor fa que no puguis estar còmode als jocs jo tinc una empresa d'un altre sector d'un altre ram, al principi donava menys problemes, amb el temps vaig veure que amb els trajes em notava que tenia molta inseguretat, gràcies a internet, els foros, vam, vaig estar buscant a veure si hi havia alguna manera de solucionar-ho que hi havia productes, però la conclusió de tots els foros era la mateixa, que no, no hi ha cap solució decidit a trobar-la, va contactar a Oscarscar Dal enginyer tècnic de l'OPC, amb qui va dissenyar una samarreta que absorbia la suor i capitava que, que entrar en contacte amb alguna altra peça de roba, com una camisa o una americana, aquesta sempre de suor, una imatge que sovint pot provocar engoia a les persones amb qui es parla. Un cop tenien el primer prototip van voler-lo evolucionar amb l'ajuda del Centre d'Innovació Tecnològica de l’OPC, del qual Feliu Marsçal n'és director. La solució va ser crear una peça amb dos teixits, l'interior absorbent i l'exterior impermeable, separats per una càmera d'aire. No és el primer teixit el que en tingut de fer és... És un teixit molt pensat perquè absorbeixi ràpidament el suor. És a dir, pensar en unes microfibres, unes fibres molt fines, poroses, unes fibres que tinguin la capacitat d'absorbir ràpidament tot aquest suor i deixar-ho a la fase intermitja. Llavors, aquí el que hem de fer és, evidentment, això, evaporar-ho ràpidament, perquè si no podria fer olor o podria ser desagradable deixar tot el suor a la banda de llum l'absorbim del cos, el deixem a la fase intermitge dels dos teixits, l'evaporem ràpidament i llavors el de fora, que és un teixit de cotó normal, té un tractament d'acabat de tal manera que no passi el seu fet. Ara, per ara, ja s'han fet mostres de samarretes i polos que comença a comercialitzar en fase de proves l'empresa Sotran, a un preu de mercat que ronda els 25 euros, un preu no gens elevat si suposa una solució per a un col·lectiu que ho pot passar molt malament en situacions públiques. L'objectiu és adaptar la tecnologia que han dissenyat per tal de fer peces de roba d'ús diari, com per exemple camises i pantalons. I ara sí, recuperem un dels temes d'aquesta setmana, perquè recordem-ho, el Barça va pallissar per 0-2 a domicili al Madrid, a casa seva, al Bernabéu. I per parlar-ne tenim la Norma Vidal. Norma, bona tarda. Hola, guapo, què tal? Oh, moltes gràcies per això de guapo. Eh? Ja m'ho diuen pel carrer en em fan fotos quan surto de casa, no? Però, en fi, és un tema personal que deixarem a banda ara mateix. Uh, sigui com sigui, divendre, dissabte passat, uh, els culers vam tenir un cop d'efecte, que va ser aquell 0-2, tan cagòmetre i tanta història des de Madrid, que ens han apallissat durant dues temporades amb la mateixa història i els resultats salten al camp. Com hem dit a la introducció, el bon joc va fer justícia i les paraules a la van haver de menjar als que les pronunciaven. Eh, norma, la Norma va estar a Canaletes dissabte què tal això? Canaletes fins a les 3 de la matinada, més o menys, no? M'has comentat? Doncs sí, fins a les 3 de la matinada, tot i que quan vam marxar encara hi havia gent a Canaletes, no hi havia tanta gent com en altres, en altres uh, celebracions, i és que el Barça encara no està celebrant res en concret, sinó que els col·lors tenen moltes ganes, i més després d'haver guanyat uh, aquest partit, que per a tots els aficionats doncs, era molt important. Es calcula que hi havia unes 3.000 persones al voltant de la font de Canaletes uh, fent el de setembre, sempre, eh?, cridant amb samarretes del Barça, alguna bufanda, banderes... I el que és més important, sense incidents. Doncs sí, sense incidents, però també en part per això que et comentava, no? que hi havia poca gent. Tot i això, eh, ganes no en faltaven, eh? això també ho hem de dir, perquè hi havia molt borratxillo per ja suelto i els Mossos d'Esquadra ja estaven preparats per si convenia intervenir. Veurem què és el que passa, perquè tot fa pensar que potser realment doncs, en els propers mesos tenim coses a celebrar i hem d'anar canaletes més vegades. Jo no sé si tu estàs al corrent, però no sé si va sentir l'esperança guirre, La sexta li va preguntar abans del partit, senyora president, ¿A quién prefiere, a Ronaldo o a Messi? Y la segunda respuesta va a decir A Ronaldo porque es más alto y fuerte Y... patética doncs sí, patètic, perquè, com va dir, no sé si va ser el Xavi, que va dir que qui es comparava amb Messi quedava retratat, no? Doncs és la veritat, perquè realment és el millor jugador del món, eh, juga al Barça, i ara per ara doncs, el Cristiano Ronaldo no ha marcat mai jugant amb el Barça, no ha marcat mai eh, el nostre porter, i per tant, doncs, eh, aquí queda demostrat, no? Qui és el millor, o si sigui, Messi o és Ronaldo. Jo no entraré en les comparatives, però el que sí que fa ràbia són... El que diu el Ronaldo, no? que cada cop cobra la boca és per atacar el Barça, o per fer-se el xulo, o per increpar els periodistes, com dèiem a l'entrada. Sí, i a més a més, això també va quedar palès al partit, perquè va ser un partit en el que jo vaig veure que, que no hi havia tanta... Diguem que el Madrid no tenia molta voluntat de, de fer un joc maco, no? Perquè tota l'estona hi havia moltes intervencions que, tot i que l'àrbitre doncs, no les va tenir en compte, eren força violentes i doncs, algunes faltes que jo crec que s'haurien d'haver pitat. Per altra banda, doncs, vam veure que totes aquestes jugades que el Barça doncs, sol fer una mica més doncs, en equip, jugades maques, atacs, doncs al Madrid li falten, jo trobo. I tot i que sí que té bons jugadors, doncs, a l'hora de la veritat, no fa aquestes accions, sinó que va una mica a remol del que fa l'altre equip i quan té l'oportunitat que doncs, la sap aprofitar bé, doncs se'n surt, clar. Esperem que segueixin així. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve i sobretot avui a veure el Depor i dissabte a veure l'Espanyol. Sí, sí, a fer deures. Sí, sí, els deures. Valla tela. En fi, que vagi bé, Norma. Vala, Déu, guapo. Déu. I sí, amb aquesta música de fons, és moment de parlar de cinema, per molt l'estrany que sembli. Sergi Calle, molt bona tarda. Molt bona tarda. Exactament, això que estem sentint de fons, Perdona, és? Perdona, però l'estrany que sembli no, perquè això és una banda sonora, o sigui, és una cançó que ha pregut ja com a mínim en dues bandes sonores. Ah. Una, us... no sé quina, i l'altra, un ciclatge que n'ha fet amb Quentin Tarantino. Quentin Tarantino o... Malditos Bastardos. Malditos Bastardos. El, el, el títol de la secció d'avui és Malditos Bastardos. Malditos Bastardos. En plural o en singular? En plural. En plural fantàstic. En plural, però li dedico... A l'alcalde de la meva població, molt bé. que ets Joa Maria Vila de Badal, Exacte. perquè és un autèntic nazi. D'acord, li donem sí, salutacions a Vic, eh? A sí. Està molt bé. Què, què t'ha fet aquest toma per emprenyar-te tant, aviam? Home, bàsicament perquè porta una setmana sortint per les teles, despotecant dels immigrants i dient que sí, els han de, de repatriar, i a més amb males maneres i una xuleria que no se l'aguanta. Com es viu això a Vic? És a dir, la gent està, la veus molt en contra o molt a prop? Clar, eh? o sigui, la, la pregunta és aquesta, la gent de Vic com reacciona, és a dir, estan més a partidares del que diu l'alcalde o, o potser són més... No sé, ja, ja tot, com a tot arreu. Jo em vaig escandalitzar l'altre dia que mirava... Clar, ho vaig veure el, el començament només eh, del programa, del Coni, que hi la gent que votava, i deia, creu que això, no?, que és tuntar? i el 90% li donava la raó. És a que aviam, aviam, no? No, estem veient l'entén. Sí, sí. Però clar, no sé, no sé com va acabar al final el, el debat, però aquí és 50-50, com tot arreu, ja ho saps. Uh -huh. o sigui, també n'hi ha bastant més a favor que en contra de l'alcalde uh -huh. perquè, bueno aquesta demagògia, aquesta plataforma aquest, saps? Uh -huh. també s'ha de dir que la ciutat de Vic és una població amb un alt índex d'immigració de... sí, no, sí. i clar suposo que on està més a prop aquesta situació la gent li xoca més però tot i així, o sigui, Catalunya ho hem de recordar és un... és un indret del país o diguéssim de la península que sempre ha estat un lloc de, de pas i d'anar i venir de... de gent, és a dir que fa 40 anys també va haver hi una d'emigratori del sud d'Espanya i la gent no es va escandalitzar tant. Pues bueno, sí que s'ha escandalitzat. Es van escandalitzar. Es va escandalitzar però sí, va passar has igual. I el llibre d'aquell nostre amic, com es diia? No ho sé, ara. Ja te diria Santís. Sí. El Santís, no? Al el... transmiss. Al Santís. I, I mira, s'han escandalitzat o no? Sí, sí, sí, sí. En fi. Però, bueno. Tornem al que estavam perquè anava a parlar de cinema d'alguna manera. De, de moment ja hem dit que es diu "Malditos bastards" la secció d'avui. Sí que fa una col·lecció de nazis il·lustres sí. de la història del cinema. Molt bé, doncs, endavant. Doncs en, pla, en Indiana Jones, vull dir no els bons sinó els, els, els, els seriosos, no? Un moment, vull puntualitzar. L'opinió de Sergi Calle no representa l'opinió d'aquest programa ni d'aquesta emisora. <ríe> ni política ni cinematogràficament... Ja, que, ja queda dit, no, cinematogràficament sí que me'n faig càrrec, però... Per això... Política ja no, digues, digues. Clar, que en lloc de dir, de fer un, un remember dels nazis il·lustres que han aprofut al cinema, he fet els més friquis, vale? Mhm. Uh -huh. També per... que quedi ben retratat tot plegat. Sí. Començo amb una pel·lícula van semblar molt interessant que es diia Ilsa, la loba de les SS. Uh -huh. Aquesta, la SS. A ella intenten Ilsa era una mala pècula que se dedicava a torturar els jueus per demostrar que les dones, bueno, l'objectiu era demostrar que les dones aguantaven millor el dolor que els homes. Uh -huh. I, i va haver tota una, tot una saga, Illsailas no sé què, Illsailas no sé què, terrible, terrible, una cosa patètica. No, no. Però relacionat amb això Rob Zombie, te recordes? quan van fer el díptica aquell Greenhouse, el, el, el Robert green Lligues del Salantino? Sí, sí, sí. I hi havia uns trailers, doncs Un Rob Zombie va fer una que es deia Les Dones Llops de les SS, mm. i a més hi surti, em sembla que Nicolas Cage fent de Fumanxú, recordes? Ah. També molt interessant. Està molt bé, Nicolas Cage fent de Fumanxú, ja això és l'últim. I tant, contra les Dones o sigui, dones Llops de les SS, tot molt interessant. Sí, sí. Després hi ha un film, ha un film de, de, de nazis molt il·lustre que es diu Dead Snow. Una pel·lícula de... O sigui, són uns campistes que se'n van a una casa de, allà a la muntanya. Aquí tot bé. Després desperten uns, uns molts vivents. i aquí tot normal. Però són un exèrcit de, de, de zombis nazis. Qualcosa molt divertida. Fantàstic. Però aquest no sé si s'ha arribat a anar mai aquí. En DVD segurament que sí, és bastant divertida. Eh? Bueno, s'haurà de veure. Per la gent que ja es fan del gènere és tot molt previsible, mm -hmm. però està bé. Dead Snow, eh? Dead Snow, o sigui, mm -hmm. nou mortes, no mort. per Alemanya. Neu, neu morta. Així, sí. he dit nou. Nou, sí. <laughs> nou. Sí. Bueno, hi havia una prestatadora que té el Batallón de les Muertes Vivientes. Mm -hmm. Sí, història, però molt cutre, molt cutre, molt que es posa. Després... Faltan dos. Una es Los surfistas nazis deben morir. Los surfistas nazis deben morir. Como aquel título, tampoco se imagina. Eso es de la troma, ¿sabes qué es la troma? No, no, no. no. Era aquella productora, sí, la otra parlaba de Vengador Tóxico y compañía. Ah, sí, sí, sí, sí. La productora del Món i tèxtits com los surfits de morir i coses de I, i és, bueno, té una arrancada que és brutal, va ser igual. Una pel·lícula molt molt interessant. <laughs> a YouTube seguro que la trobareu en a Trossos, lo podeu descarregar, vull dir, molt molt interessant. Veia tela. I la última un, és? Una autòctona d'Espanya, de l'Espanya Castira que es diu "Ellos robaron la pitxa de Hitler". Hm, mm, que veí. És un neonazi que aquí a Espanya que que, que en algun lloc hi ha el cadàver de, bueno, la, sí, el cadàver de Hitler amb el seu membre viril en un perfecte estat. Mm -hmm. Decideixen anar allà a robar-lo per clonar uh, un, un nou fieter. Ja són ganes. Són ganes. I, de fet ja, aquesta pel·lícula té una escena d'amputació bastant xunga que va fer que no, que no es passés perquè gairebé cap festival de cinema. Molt bé. I tot aquí, fins aquí, un repàs dels nazis il·lustres del món del cinema. Estupendo, Malditos Bastardos de fons, fantàstic. Bastardos Bastardos... Ah, bueno, clar, i el de Malditos Bastardos que té un Christoph Waltz, mm -hmm. que és un cabron que al final... Què? Tenim vistes, escolta, noi. Bueno, eh? Bueno, no has dit res, dit que al final em fan passar canutes, ja està. Ah, vale, vale, vale. Pensava que no has el final de la pel·lícula, noi. Ah, doncs al final resulta eh! que... Eh! Sí, el barco s'enfonsa. el barco s'enfonsa sí, barc i, i es perden una illa. Molt bé. I tornen al fau, al 42. Sí, flashbacks, anda ja. Sí. Sergi Calle. Uh, molt bona es tarda. Després en dimícres que ve. Adéu. adéu -siau. I a qui no li agradi el futbol aquest cap de setmana té moltes opcions que ens acosta la Laia Llobet. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Parlem de futbol perquè recordem que aquest dissabte hi ha el Madrid, perdó, el Madrid, a l'Espanyol Barça. El derbi. Exacte, el derbi, el, el, el, el clàssic de casa nostra, per dir-ho així, després del clàssic de la setmana passada, ara ve un de més d'estar de per casa. Uh -huh. Però tot i això, qui no li agrada el futbol, té aquesta alternativa que és passejar pel, pel nostre territori, per Catalunya, que sempre hi ha festes que d'alguna manera es poden atreure Laia, uh, com està aquest cap de setmana? Hi ha molta moguda o què? Hi han cosetes a fer. Comencem desplaçant-nos fins al Baix en el Parelló, on trobem la Fira d'Abril, que és la Fira de la Mel i de l'Oli. Uh -huh. No té res a veure amb el, amb el flamenc, eh, la Fira d'Abril aquesta? No, no, no, no. Uh -huh. Totalment dedicat a la mel i a l'oli. Uh -huh. El dissabte aniran exclusivament a l'oli i el diumenge serà dedicat només a la mel. Uh -huh. El dissabte hi podrem trobar xerrades al voltant de l'agricultura de les Oliveres, es celebrarà l'aplec de la mel i l'oli, hi haurà una popular ballada de, de, de sardanes, amb actuacions de, amb, co amb cobles de, de, de renom de, de, del nostre país. Sí. Uh, vindran també i participaran nombres de sardanistes d'arreu del país i es farà una degustació de bunyols de mel, ah. minadures de parelló. Ah, molt bé. Interessant. Llavors, sí. el diumenge, que serà dedicat a la mel, hi haurà una fira d'artesans, uh, tot relacionat amb la mel, hi haurà un concurs de mel en diferents categories, és a dir, hi haurà la mel de taronger, la de romaní, la de mil flors i l'altra muntanya. Vull dir que moltes mels veurem perllà. allà. Sí, això vaig descobrir jo aquest any per, per Nadal, que hi havia diferents tipus de mel. Jo pensava que només hi havia un tipus de mel, però sembla ser que depèn d'on estigui col·loquat el rusc, doncs la mel, clar, surt d'una manera d'una altra, depenent de les flors que hi hagi al voltant. Exacte. I, doncs mira, ells el que faran serà donar el premi la vella d'or, que serà la mel de millor qualitat dins d'aquestes categories. Uh -huh. A més, aquí en el Parellotra en trobarem uns premis que són més si més curiosos, que es donaran el diumenge a la tarda i el primer és el sorteig del seu pes en mel. Atenció. La gent que vagi i que compri aquell dia durant el diumenge una mica de mel o el que sigui, entrarà en un sorteig uh -huh. el premi consistirà en una quantitat de mel equivalent al pes d'aquella qui li toqui. Ostres. I tot això es, es, es calcularà mitjançant una balança gegant que posaran allà. És a dir, si tu el ver pesa 70 quilos, doncs 70 quilos de mel per tu. Ens passem, hem 70 quilos, escolta. Ah, no, ah vale, vale, era una xifra alatzar, vale, vale. un dir, un dir. Està bé, home, doncs escolta'm, el teu preu en mel està bé tu, que, que t'emportes un bon regalet a casa, eh? I tant, i llavors també hi el sorteig de l'olivera d'oli, uh -huh. que el que es farà és sortejar una quantitat d'oli equivalent al consum més o menys anual d'una família, i es calcula que és d'uns 100 litres. Ah, molt bé. Per tant, tenim aquestes dos dues... Podem entrar en aquests sortejos que pinten força bé si et toquen. Ah, sigui, quin sigui, un bon esmorzar pel, pel que queda d'any, eh, crec jo, perquè ja em a mi amb 60 i escaig quilos de mel. I I tant. <ríe> molt bé. Podrem trobar també, hi haurà un tast de baranar, hi haurà, donaran pa mullat amb dinegre i sucre, hi faran pa amb tomàquet i sardines, guites, vull dir que tenim cosetes a veure i a fer allà, si volem anar-hi. Molt bé, molt bé, molt bé. D anem a la revolta de les Quintes, que es fa a Barcelona, a la Vila de Gràcia, Vila de Gràcia. el diumenge, el 18 d'abril. Uh -huh. Què faran? La Revolta de les Cintes s'organitzen dos caps de setmana, el primer cap de setmana d'aquest. i és una què surten els trabucs i tots els trabucaires, i aniran, serà una jornada que sortiran als carrers, dispararan les seves armes, i al migdia a la plaça d'Ajuntament faran la significació dels fets de ocorreguts a la Revolta del 1870, i per acabar seran tots junts les colles participants allà. Uh -huh. El següent cap de setmana, que ja l'explicarem millor, sí. el, faran un ball de bastons, una cercavila, entre d'altres coses que en tots cas casos ja, ja comentarem. Sí, la setmana que ve. Exacte. I per últim, Aviam. a Anglazona, a l'Urgell, el 16, el 17 i el 18 d'abril, és a dir, aquest cap de setmana, uh -huh. hi ha la festa dels Tres Toms i la Fira Medieval. Ah, molt bé. Així ràpid, el dissabte trobarem la Fira de Cavalls i les l'Esmola, és a dir, tot, aquest, tot el que rodeja aquests animals, doncs, allà ho podrem trobar. Hi haurà també una fira medieval. Els carrers estaran tots decorats i hi haurà la típica fira medieval. I fins i tot el dissabte a la nit podrem trobar el sopar medieval, on el menú serà ambientat a l'edat mitjana, estarà tot ambientat. Vull dir, és prou interessant. Doncs sí, jo tot i això em quedo mal de parelló, eh? Sí? Amb el tema del mel i l'oli. De la mel i l'oli tu, escolta, a mi, a mi em tira, eh? tota que, que entra en un sorteig 20 kg de Mato Viras, te vas a casa tu i, home, tens, tens per parjalada durant un any tu. Ai, a mi les filles mai havia sempre sempre em, em pide la atenció per tant, potser mireixo caure. Va, mira, ens doncs tu t'em vas capar a Anglesola i jo jo em vaig capar per allò que et sembla. Vinga, doncs. Molt bé. Perfecte, allà, doncs parlem dimecres que ve. Molt bé, doncs fins dimecres. Vinga, que vagi bé. Apa, adéu. adéu I ara sembla que plou, però ara no. Xavi, segura, molt bona tarda. Ara sí? Ara no. Bona tarda, Albert. Aviam, què, què passa amb aquest temps? Perquè, d'acord, estem a la primavera, és normal, no? Aquest canvi de temps. El diumenge jo estava prenent el sol amb màniga curta. Què? Màniga curta. Anava sense la samarreta i amb pantalons curts. Dilluns vaig tornar a recuperar l'abric d'hivern. Què ha passat? Primavera. Sabeu aquella dita que diu març Marsot, mata la vella l'obra del Foc i a la jopa s'hi pot? doncs la podríem aplicar la primera quinzena d'abril perfectament i inclús sembla, ara ho direm bé, però sembla que per tot l'abril. O sigui, que, què vol dir això? Ve l'anticicló, com aquest cap de setmana, aquest cap de setmana esplèndid, eh? No, no ens queixarem. No, no, no, gens ni mica, gens ni mica. Han caigut un, un parell de gols que, es han molt bé. Sí, sí, un parell de gols i, a part d'això, sol, o sigui que... Sí, sí, la veritat és que sí, sol s'ha quedat el, Ronald, el Ronaldo, ho vam fer sí. Sí. Les bicicletes són per al verano, no? Sí, sí, les cicletes són per al verano. Bueno, doncs això, hem tingut aquestes dos jornades assolellades que ja es trobaven a faltar, perquè tela, ho hem repetit gairebé cada programa, però tela, insistim, tela l'hivern que hem tingut, d'aigua i de fred. Però vaja, ara el, el que toca era això, dos dies de sol, que ja veníem d'uns dies de pluja de la setmana passada. Què passa? Que quan fa sol a, aquest, a aquestes èpoques de l'any, la temperatura es dispara els 20-25 graus fins i tot algunes zones. Aquí al Vallès ens vam quedar 20-22 i és que la marinada a partir de la 1 comença a arribar i es nota eh? una ventada a mitja tarda i, i aquesta sensació més de refrescada, tot i que continua fent calor amb aquest sol. Això sí, les nits fredes, eh? Les sí, sí, sí, tant, i tant. Mínimes de 7-8 graus, inclús menys, algunes zones d'aquí del Vallès. Però vaja, què ha passat? Finals, al final del diumenge va arribar una pertorbació Uh, és, realment és com un braç d'una pertorbació que està a centre d'Europa, que ens envia com aquest vent més fred, més de d'agregal, perquè la, la situació... o sigui, expliquem-me. La pertorbació aquesta uh, és un braç que hem dit que penja de, de la pertorbació centre i ens envia aquestes nubulades d'inestabilitat que amb l'aire fred i l'aire o sigui, càlid que hi a la superfície, més l'aire fred que arriba, doncs provoca aquesta mescla, diguéssim, a més ve com mig agregalat, que volis que no, i aporta més nubulicitat, i el, sobretot el prepirineu ha portat bastant aigua el dilluns passat. I bé, és una pertorbació que encara es manté, però d'una altra manera. I és que tenim un anticicló al nord-oest del continent, més ben dit, al, ja a l'Atlàntic, a les illes, a les illes britàniques, tota aquella zona, i clar, o sigui, que ens abraça que no ens vol abraçar, no ens acaba de, de voler aquest anticicló. Uh -huh. Llavors, doncs podem tenir algun dia més assolellat, però a la que es retira una mica l'anticicló tenim aquest vent, com el en aquella zona de, del continent, ens envia vent més agregalat, més fred, i això significa baixada de temperatures i més nubulositat, i fins i tot els mapes que tenim ara en mà ens indiquen precipitació al País Valencià i a les Illes, perquè el gregal, sobretot, allà és on afecta més, i ens afecta més al llevant. Però, però, vaja, aquest gregal pot girar fàcilment a, a mig gregal, mig llevant, com va passar, per exemple, són els vents de la nevada, per exemple, però, però d'una altra manera, eh? no s'ha de rebeure. I ens envia més aire fred i potser més nebulositat i més aigua, però vaja, això està per, per concretar perquè és, és la primavera, és el dia a dia, no podem dir previsions, més enllà de dos dies, perfecte, perquè no ho sabrem encertar, però, però vaja, de moment és aquesta la situació, tindrem variabilitat, el sol dels dies anteriors l'haurem de guarda la nevera uns 10 dies més, perquè? Sembla pinta refrescada, ja l'heu notat aquesta setmana, refrescada. I, I ja diem, tens variable i, i bueno, paraigües a mà i a, a veure què ens toca cada dia. Doncs molt bé, doncs aquesta és la recomanació del nostre matoròleg, que en Xavier assegura. Que, en fi, jo et voldria preguntar per una previsió concreta d'aquest de setmana, però a les 8 del vespre a Cornellà del Prat què caurà? Jo, jo calculo, calculo que hi haurà ha una gota a Cornellà i i tres gotes de tota Barcelona. Però vaja, a partir d'aquí... Doncs aquí ho tenim! Jo ja m'he mullat. Tu ja t'has mullat, sí senyor. Xavier Segura, ens veiem dimícres que ve. Espero que amb tanta alegria com, com la d'avui, que per cert, d'aquí una estoneta, partit. Sí, sí, partit a les 10 de la nit i... Jo confio que guanyem, i més amb la moral tan alta que tenim en aquests moments, tota la colorada, i, i vaja, un partidàs, eh, el del dissabte passat. Tu diràs, no, no, no hace falta decir nada más. No hace falta decir nada más. Vinga, Xavier, que vagi bé, fins i mecres. Vinga, fins i mecres, adéu. I fins aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que us hem Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura que, per cert, estarem pendents de què fa el Barça aquesta nit contra el Depor i dissabte contra l'Espanyol, un dels xocs més interessants del que queda de temporada, això sí, sense Andrés Iniesta, que va recaure de la seva lesió ahir durant un entrenament. Sigui com sigui, avui ho deixem aquí no sense abans recordar-vos la nostra web www.radiometropolfm.tk on hi trobareu el programa d'avui i un munt de continguts extra. Avui us deixem amb cristal·litz, a petició d'una de les nostres oients més fidels, la Mònica. Que tingueu una molt bona nit. go Tropolefa